Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat d'aquest divendres ens porta a parlar de l'oferta de places de l'Escola Brossol Municipal aprovada en el ple d'aquest mes de maig. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. Un any més, l'oferta de places de l'Escola Obressol Municipal ha tornat a generar tensió entre els partits polítics de Tiana. En el ple municipal d'aquest mes de maig, s'han aprovat pel curs 2010-2011 un total de 8 places per nens de 0 a 1 any, 30 per nens d'1 a 2 anys i dues per alumnes de 2 a 3 anys. I no deixem de les qüestions d'educació perquè l'Escola Lola Anglada de Tiana ja ha decidit el calendari de mobilitzacions que secundarà per expressar la seva disconformitat amb la política impulsada pel Departament d'Educació. La secció local l'Òmnium Mungat Tiana es presenta en societat aquest divendres a la nostra vila. La sala albeni acollirà l'acte, que comptarà amb la presència d'Alfons López Tena, president del Centre d'Estudis Sobiranistes, Muriel Casals, presidenta de l'entitat, i Maria Dega Doraire, portaveu de la secció local de l'entitat a tiana i Montgat. I acabem amb esports, perquè el quart compromís del club voleibol Tiana en la lligueta per mantenir-se a segona divisió és l'enfrontament més destacat dels equips tianencs que en general afronten un cap de setmana tranquil en les seves respectives competicions.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 Un any més l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal ha tornat a generar tensió entre els partits polítics de Tiana. En ple municipal d'aquest mes de maig se n'ha aprovat pel curs 2010-2011 un total de 8 places per nens de 0 a 1 any, 30 per nens d'1 a 2 anys i 2 per alumnes de 2 a 3 anys. De cadascun d'aquests grups, una d'aquestes places es reserva durant el període de preinscripció alumnes amb necessitats educatives específiques. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, considera que aquesta distribució això correspon amb la demanda real de la ciutadania que, segons va explicar, tendeix a escolaritzar els fills a partir de l'any. L'oferta de places es fa segons la demanda i que per dos anys consecutius s'ha trobat encertada aquesta oferta. A zero anys, l'any passat va cobrir just, el primer any també, el segon any també, no calien més de vuit places, set, vuit places, i és a un any on hi ha la gran demanda. L'any passat, amb tres aules, no vam tenir prou i va quedar gent fora. I a l'escola de l'Abre Sol, la lògica és entrar un any i després, doncs, com a totes les altres escoles, els grups ja estan coberts. Tan tant, aquesta és l'oferta que s'ajusta a la comprovació empírica de dos anys de la demanda que hi ha a Gotatiana. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana reitera un any més que l'oferta de places de 0 a 1 anys i de 2 a 3 és insuficient. Així mateix assegura que l'empirisme no és una resposta vàlida. Jordi Gost és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana. Fer referència a l'empirisme, home, a nosaltres ens sembla que quan tractem qüestions socials i necessitats de, de persones, doncs fer referència estrictament al fet empíric és molt discutible i en tot cas podríem trobar exemples empírics de necessitats de gent, per exemple, nouvinguda, que no té de d'escolaritzar aquesta gent. Que, a més a més, l'argument que això es faci així a tot arreu, miri, escolti, fa 20 anys a tot arreu no es feia recollida selectiva d'escolmaries i nosaltres vam ser pioners en fer-ho. Per tant, ni una cosa ni l'altra ens, ens val com a, com a argument. El partit dels socialistes, Etiana, subscriu l'opinió d'Esquerra i sol·licita al govern que estableixi un mecanisme per detectar quina és la demanda implícita de places. Sentim la regidora socialista, Esther Pujol. Manifestem el nostre desacord de que sembla mentida de que aquestes alçades encara ja es produeixi una, una discriminació per a aquells nanos que és veritat que no han nascut, certament, però que tornen a haver-hi dones embarassades en Equitiana. És la història de sempre, és la història que sabem que hi ha una demanda implícita aquí en el municipi i per molt que ens diguin de que és una il·legalitat, perquè ja han dit durant els cap de tres anys, el que sí que es podia haver posat en manifest o que es podia posar en funcionament és un mecanisme que detecti aquesta necessitat. Tant Esquerra Republicana com el Partit dels Socialistes van tornar a votar en contra d'aquesta oferta de places. I no deixem davant de les qüestions d'educació perquè l'Escola Lola Anglada de Tiana ja ha decidit les mobilitzacions que secundarà per expressar la seva disconformitat amb la política impulsada pel Departament d'Educació. Aquestes accions formen part d'un calendari més ampli realitzat pels sindicats d'ensenyament majoritaris. En aquest context, la directora de l'Escola Lola Anglada, Núria Minovas, considera que és bàsica la implicació de tota la comunitat educativa per dotar de més força a les reivindicacions. Cal unir esforços, no cremar uh, la gent massa aviat i fer les coses ben fetes i creiem que uh, és important que uh, aquests temes no ens afecten únicament al pers personal que hi treballem, sinó que afecten també a les famílies i a totes les persones de Catalunya i per tant hem d'estar tots units i tots implicats en, aquest, en aquestes protestes. D'una banda, l'escola Lola Anglada s'ha acollit a l'acció programada pels sindicats d'organitzar un referèndum al centre. En les paperetes de la consulta es detallen algunes de les mesures que ha pres el Departament d'Educació i es pregunta als votants si ja estan d'acord. Aquesta consulta ja s'ha celebrat en alguns centres educatius i s'haurà de realitzar abans del 22 de maig. D'altra banda, dissabte 29 de maig l'escola Lola Anglada participarà a la manifestació social també convocada pels sindicats a Barcelona i on es pretén que hi participi tota la comunitat educativa, integrada per docents i pares i mares. Amb el recolzament a aquestes dues mobilitzacions, l'escola vol expressar el seu rebuig a la política d'educació endegada pel conseller d'Aquestari, Ernest Maragall. Minovas ha recordat quines són les reivindicacions del centre. La reducció de tot el que és els serveis educatius externs que venen de fora tot el que són l'atenció més individualitzada dels alumnes serveis de psicopedagogia de logopèdia de credes que són serveis que es veuen minvats amb la seva atenció amb la intervenció directa i després tot el tema del, de l'autonomia dels centres i també del projecte de direccions doncs que cal acabar de veure de quina manera ho acaben de redactar en el calendari de mobilitzacions proposat pels sindicats d'ensenyament s'inclou la vaga anunciada prèviament pel dia 18 de maig i que l'escola Tianenca ja ha decidit que no secundarà. La setmana que ve el centre donarà el tret de sortida una comissió de treball de moment integrada per mestres. Aquesta comissió té, entre d'altres objectius, fer arribar a les famílies tota la informació sobre les reivindicacions de l'escola per aconseguir una implicació efectiva també d'aquest col·lectiu. El nou parc de bombers de Badalona, que dona servei a Tiana, que ha estat inaugurat aquest divendres. Aquestes noves instal·lacions, que estan ubicades al costat de la B20 i la carretera de Canyet, substitueixen les que fins ara havien estat operatives al barri de Sant Roc de la ciutat. El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha inaugurat el nou parc aquest matí. A l'acte d'inauguració hi ha assistit també l'alcalde de Tiana. Emili Muñoz ha explicat el que representa el nou parc de bombers per la vila. És un servei que representa una millora molt notable a tota la subcomarca, Badalona, Tiana, Montgat, Sant Adrià i en part també Santa Coloma. Eh? Eh, ho tenim molt a prop, més a prop que la majoria dels barris de Badalona i amb unes dotacions i un equipament molt d'última generació. Per tant, estem molt satisfets. El parc de bombers de Batalona està integrat a la regió d'emergències metropolitana nord. En l'actualitat, el seu planter està composat per 53 bombers, entre funcionaris i voluntaris, i la seva flota de vehicles l'integren 6 dotacions. La seva ubicació permetrà reduir el temps entre la sortida dels bombers d'aquest nou equipament i la seva arribada a tiana quan es produeixi una incidència a la vila. I és que es cursarà els desplaçaments fins al nostre municipi, que fins ara es realitzaven des de l'antiga caserna, al barri de Sant Roc. Abans estaven situats en la zona de Sant Roc, tocant a Sant Adrià, i ara les tenim a bufalar a l'entrada de, de la B20 i escassament a un quilòmetre de, del municipi. Per tant, des d'aquest punt de vista logístic, doncs, també podem tenir més garantia de... De, de proximitat al servei. No? El nou parc consta d'un edifici en què conviuen les dependències operatives i de descans els bombers i les cotxeres i d'un segon edifici de dues plantes pensat per usos administratius. La superfície del recinte és de més de 2.000 metres quadrats. D'altra banda, prop de 150 bombers s'han manifestat en la inauguració del nou parc de bombers de Badalona aquest matí exigint responsabilitats pel cas d'Horta de Sant Joan. Els sindicats UGT, CATAC i comissions obreres han interromput l'acte amb les seves protestes i han obligat al conseller d'Interior, Joan Saura, a suspendre el seu discurs. De fet, a la reunió entre els sindicats i Saura just abans de la inauguració no s'ha arribat a cap acord. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La secció local Òmnium Mungat-Tiana es presenta en societat aquest divendres a la nostra vila. La sala albenis acollirà l'acte, que comptarà amb la presència d'Alfons López-Tena, president del Centre d'Estudis Sobiranistes i membre de la Junta Directiva d'Òmnium. També Muriel Casals, presidenta de l'entitat, i Maria Dega Doraire, portaveu de la secció local de l'entitat a Tiana i Mungat. Casals, que ha passat a ocupar la presidència recentment, ha explicat que entre els reptes de l'entitat de cara futur més pròxim, es troba el d'incrementar la participació i que en aquest sentit la secció local és un bon símptoma. L'obertura avui de la secció local de Tiana Mungat és un bon senyal, no? És, vol dir més activitat des de la realitat des dels socis d'Òmnium de, Cultural. I l'altra cosa que penso que ens que fem en aquesta etapa és incorporar tot el, tots els temes socioeconòmics en el, sota l'apartat cultura. I Llavors penso que en moments, en moments de dificultat econòmica com els que estem vivint ara és molt interessant posar en el debat cultural el, el model socioeconòmic que volem pel nostre país. La nova secció local ja es va presentar el passat 3 de novembre a Montgat. Ara ho fa de nou, però amb un calendari definit de treball per aquest 2010 i que inclou 5 activitats a Tiana i 5 a Montgat. El programa d'actes segueix els 3 principis que defineixen òmnium cultural i que es tradueixen en llengua, cultura i país, però amb un marcat caràcter local. En aquest sentit, el programa inclou activitats que es volen incorporar, entre d'altres, a les festes majors, enteses com a símbol de cultura i d'identitat dels municipis. A més, la la creació d'Òmnium Montgat Tiana també vol contribuir a descentralitzar la seu territorial del barcelonès nord a la qual s'inscriu i que concentra gran part de les activitats al municipi veï de Badalona. Així mateix també s'entén com un reforç d'aquesta seu territorial. La portaveu de la secció local de Tiana i Montgat, Maria D. Gadoraire, ha explicat que la proposta de la nova secció passa per reforçar la cultura catalana i arribar a aquelles persones que encara no hi participen. Nosaltres el que volem proposar ja sabem que hi han que es dediquen a aquesta part de la cultura, però nosaltres el que proposem serà reforçar tota aquesta part i mm, fer participar altres doncs, que potser no toquen més el, la part aquesta de la cultura catalana. Òmnium Cultural es va fundar ara fa 49 anys i disposa de 20.000 socis i 27 seus territorials. En l'acte d'aquest divendres es presentarà l'entitat de la mà de Muriel Casals i Maria Dega d'Oraira. El fons López-Tena parlarà també sobre les consultes populars sobiranistes i el Tribunal Constitucional, entre d'altres qüestions. Al finalitz de l'acte hi haurà un refrigeri pels assistents. Tindrà lloc a la sala albenis a partir de les 8 del vespre. El casat Les Joves de Tiana acull a partir d'aquest dissabte un curs bàsic de voluntariat que s'estendrà també els dies 15 i 22 de maig. Es tracta d'un taller d'iniciació que anirà a càrrec de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'objectiu és donar als participants els coneixements clau que necessiten per desenvolupar-se en els diferents camps del voluntariat, tant si prenen el primer contacte com si ja tenen experiència en aquest àmbit. Per aquest motiu s'exposarà què comporta ser voluntari, quin és el perfil, què se n'espera i quins són els drets... I i els deures. El curs, que està adreçat als majors de 16 anys, s'estructurarà en tres sessions de quatre hores cadascuna. La responsable de formació bàsica de voluntariat social i dels cursos de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Maria Conxa Porrera, ha explicat el contingut de les sessions. En la primera es tracta del voluntariat com a resposta. Després, la segona sessió és els equips de treball. El voluntari, quan arriba a l'entitat, es troba que ha d'assolir uns determinats objectius que l'entitat ...té mercats i necessita treballar en equip. I la tercera sessió és la comunicació, ...perquè amb el voluntariat ens trobem que quan estem... amb una persona a la que prestem l'ajuda, ...normalment aquesta persona s'agafa com una certa confiança... ...i és molt fàcil aquesta persona ens acabi explicant o dient coses que realment són difícils de viure per ella. Llavors el voluntari ha d'estar mínimament preparat. El curs de voluntariat ha estat organitzat per les regidories de joventut, esport, salut i consum amb col·laboració amb la regidoria de promoció social i educació de l'Ajuntament de Tiana. Tindrà lloc els dissabtes 8, 15 i 22 de maig de 10 del matí a 2 del migdia. D'altra banda, també al casal de joves arriba aquest diumenge una nova projecció en el marc del programa diumenge de cinema que organitza la mateixa entitat. Aquesta setmana es projectarà Ilundimiento. El, el film dirigit per Der Untergang narra els fets que envolten la caiguda del règim nazi. Tindrà lloc al local del casat de joves a partir de dos quarts de set del vespre. La informació local a Radio Tiana. El projecte del túnel de la conreria de connexió entre el Barcelonès, el Maresme i Vallès serà el tema entorn al qual girarà la xerrada que organitza aquest divendres el grup municipal del Partit dels Socialistes de Tiana. El ponent de la xerrada Serà el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manent Nadal, que posarà sobre la taula els detalls del projecte i quins efectes tindrà sobre el nostre municipi. La presentació de l'acte anirà càrrec del regidor socialista Ferran Almeida, qui ha avançat algun dels temes que es volen tractar. Hi han qüestions com ara aquesta debatuda i no acabada de fixar qüestió de si serà de peatge, de peatge a l'ombra o no serà de peatge, quines característiques tindrà i altres qüestions que lògicament es poden interessar sobretot per la nostra comunicació amb el Vallès i en aquest aspecte és obvi que la B500 doncs eh, cobreix una parcel·la de comunicació que la teníem bastant fluixeta que aquells tianencs que es desplacen habitualment o diàriament cap al Vallès tindrà interès en saber com serà aquesta carretera si ara no n'haurà no de pagar, etc. no? El nou eix de la Conderia millorarà globalment la mobilitat privada i col·lectiva en el conjunt de l'àrea metropolitana i facilitarà els intercanvis i el desenvolupament econòmic de la zona. Paral·lelament, comportarà una major fluidesa del trànsit i una reducció del temps de trajecte i és que connectarà més directament àrees del Vallès i del Barcelonès sense passar per Barcelona. Es preveu que el nou vial doni servei a una mitjana d'uns 25.400 vehicles diaris. La construcció comportarà una inversió estimada en 400 milions d'euros. Amb aquesta ja són quatre les xerrades que s'organitzen dins el cicle Tertúlies amb Copeta impulsat pel Partit dels Socialistes de Tiana. Començarà a partir de dos quarts de nou del vespre al mateix local del PSC. La xerrada està oberta al públic general. Mm -hmm. Dansa i rialles. Aquesta és la recepta que proposa el casal d'Avis del 100 les tardes de divendres. A partir d'avui es repren aquesta activitat que combina diverses propostes d'esport, ball, humor i relaxació. La vocal de la junta directiva del casal d'Avis, Núria Bisbal, és la coordinadora de l'activitat. Relaxar-nos, passar una tarda parlant, rient... No sé, passar una tarda, una hora i mitja, posa una hora i mitja, que, que no pensis en res riure, parlar i aprimar-se això sí, aprimar-se L'activitat començarà amb estiraments seguirà en ball, exercicis amb bicicleta estàtica una rifa sorpresa i es posarà al punt final amb exercicis de relaxació L'activitat és gratuïta i tindrà lloc al casal d'avis del segle B els divendres de 6 de la tarda a 7 del vespre Ràdio Tiana Notícies Esports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 El bàsquet tian aquest cap de setmana la temporada i amb ella també el seu entrenador, Salva Rubio. El tècnic de l'equip ha anunciat que plega i que ho fa per afavorir una evolució en el joc dels tianencs. Ja amb la permanència a la butxaca, el rival al qual s'enfronten aquest cap de setmana és el Vilassada Dalt, segon classificat i soscampió de Lliga. Sentim, Salva Rubio. Hem de tornar a agafar la dinàmica d'intentar acabar la Lliga el, el millor possible. i Jo crec que és un escenari perfecte al no? camp del Vilassada Dalt, contra un equip que que quedarà segona de la classificació i la veritat és que si no es veu empanyat un altre cop per l'arbitratge, la veritat és que podem anar amb totes les garanties de fer un bon partit, no? Ja la primera volta vam aconseguir guanyar d'un punt i suposo que tindrem moltes ganes de guanyar-se, no? Perquè la veritat és que aquella victòria els hi va fer molt de mal. Segurament si haguéssin guanyat aquell partit ara estaríem parlant de que el Vilaçà es faria primer no? de classificació. Després d'una jornada de descans per la retirada del Pineda de Mart a la competició, el Centre Cultural i Esportiu Tiana visita l'unificació de Badalona Sud, líder de la categoria i màxim favorit a guanyar la Lliga. Els homes de Joan Casador hauran de treballar dur per fer-se amb la victòria, però podran fer amb tranquil·litat perquè tenen la permanència assegurada amb forces recuperades després també d'una jornada de descans al futbol Sala de Conreria, rep el que ha estat el seu màxim rival durant aquesta temporada i l'únic equip que ha aconseguit guanyar-lo, la penya barcelonista Johan. Ara, 10 punts a distància dels colomencs, no perilla la posició de l'equip dianè, campió matemàticament de Lliga. Per tant, serà un partit per gaudir. I acabem amb el Club Voleibol Tiana que comença aquest cap de setmana la segona volta de la lligueta que disputa per assegurar la permanència. Si guanya el volei Sant Esteve B podrà certificar matemàticament la salvació. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Rauler Heredia i a la redacció Marc Ostrell i qui us parla, la Lleguaió. Poden seguir informats escoltant els botlletins horaris d'aquesta emissora.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 I no deixem de banda les qüestions d'educació perquè l'escola Lola Anglada de Tiana ja ha decidit el calendari de mobilitzacions que s'acondarà per expressar la seva disconformitat amb la política impulsada pel Departament d'Educació.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 I acabem amb esports, perquè el quart compromís del club voleibolti anant la lligueta per mantenir-se a segona divisió és l'enfrontament més destacat dels equips dienencs que en general afronten un cap de setmana tranquil en les seves respectives competicions. L'entrevista La Sala Benis acull aquest divendres la presentació en societat d'Òmnium Mungat-Tiana. En l'acte intervindrà en la portaveu d'aquesta secció local, Maria Degador Aira, el president del Centre d'Estudis Sobiranistes, Alfons López-Tena, i la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, per aquells que no coneguin Òmnium, Com podríem definir l'entitat? A veure, com podríem definir Òmnium Cultural? Doncs és una entitat cívica, jo et diria és una entitat cívico-patriòtico-cultural. Eh? És una entitat cultural, com diu el seu nom, cívica eh, a la que es pot apuntar tothom, com també suggereix Òmnium, i que té com a eh, intenció eh, a treballar per la llengua, per la cultura i pel país. ...per la llengua, eh, el, extendre l'ús del català... ...i per això Òmnium doncs, dona molt, molta importància a la immigració... ...i una part dels programes concrets que fem... ...són programes destinats als eh, immigrants, als nou catalans... Eh, ...per eh, afavorir que, que tinguin amics aquí... ...i que els hi vingui de gust incorporar-se a viure en català... ...vol dir parlant en català i coneguent el país cosa que també ens fa que a nosaltres, els catalans que ja fa temps que hi som, eh, coneguem els, els coneguem amb ells i ens transformem mútuament. La cultura. Òmnium s'interessa per la cultura en general i per la cultura catalana en especial. La cultura catalana és la que ens toca a nosaltres i és la que, eh, sobre la que treballem especialment, però ho fem perquè a nosaltres ens interessa la cultura. Nosaltres volem viure en un món molt més civilitzat. En el cas d'Europa, la civilització passa per la diversitat lingüística i cultural i, per tant, en la mesura que nosaltres treballem per, per, per la consolidació de la llengua i la, cultura, i la cultura catalanes, creiem que estem treballant per la diversitat cultural i lingüística, que és una riquesa d'Europa. País engloba tot això altre. Però què vol dir...? que Òmnium és una entitat cívica interessada pels fets polítics que toquen de prop al nostre país. Eh? Nosaltres no som un partit polític, no ocupem el lloc dels partits polítics, no ocupem el lloc de l'administració, però estem al costat, a vegades col·laborant, a vegades substituint, eh? substituint no que ens agradi molt, però a vegades quan algú no arriba doncs Òmnium hi pot arribar i a vegades doncs, a criticar no? senyalant que hi ha coses que no es fan prou bé i que s'haurien de fer millor. I ens parles de tres eixos: llengua catalana, cultura i país. Uh -huh. I ens dius també doncs, que allà on arriben altres entitats Òmnium intenta arribar, parlem d'aquests buits que Òmnium detecta l'actualitat entorn a aquests principis. Sí, més, més que buits. Abans he dit que t'ha molta, molta importància al tema de la immigració. Omnium és qui va començar allò de les parelles lingüístiques, saps? Uh -huh. eh? de, el voluntariat parell, per la llengua. Del voluntariat per la llengua i aquest tipus de coses. Ara ho hem ampliat i fem un programa que es diu Cadem, i, i organitzem grups de persones que realitzen conjuntament alguna activitat cultural. I en aquests grups procurem que hi hagi l'agència punta i llavors els animadors doncs, organitzen el grup de manera que hi hagi una barreja de catalans vells i catalans nous i, i, i doncs això és una manera de fer de donar-nos a conèixer i de conèixer els altres, no? perquè lo, lo, lo important de la immigració és que l'immigrant que arriba aquí tindrà un futur diferent que si hagués arribat a Frankfurt, però nosaltres també en el futur serem diferents precisament perquè hem rebut aquestes persones. O sigui ens agrada ser element eh, en, aquest, en aquesta tasca. Llavors aquesta tasca, en bona part l'acollida a la immigració es fa des de l'administració, però l'administració no pot arribar a tot el que... i des de l'escola, no?, però ni l'administració pública, amb el sentit més de la burocràcia, ni l'escola, amb el sentit de l'ensenyament i l'educació dels joves, eh, arriben a, a, a tants racons com, no, no vull dir que nosaltres arribem a tot arreu, però podem arribar eh, a, més, a més llocs i a més persones. I en aquest sentit dic això d'omplir buits que, que, que hi ha. Aquest vespre es presenta en societat la secció local d'Òmnium Tiana mm. Mungat. Suposo que és important, no?, per Òmnium disposar d'una nova secció local que treballi de manera més pròxima en el territori? I tant, i tant, i tant. Òmnium està escampada, eh? en ha 27 seus al, al, al territori del país i llavors hi ha algunes seccions locals, com és el cas de la que s'inaugurarà avui eh, aquí. Um, clar, això vol dir que estem reforçant la presència d'Òmium amb el que en diem el Barcelonès Nord. No? Això què vol dir? Que hi ha socis actius que tenen ganes de col·laborar, que tenen ganes de participar, que tenen ganes de fer coses i que les, i que les estan fent i que tenen prou entitat i prou força com perquè això tingui un caràcter eh, i, i, i diem això tenim una nova eh, secció local a Mongatiana cosa que ens fa, sí, sí, és, és un orgull. I fixa't que avui serem, eh, bueno, jo mateixa com a presidenta, eh, l'Alfons López Tena, que, que parlarà, que farà la conferència, i però que ell mateix és membre de la nostra junta directiva, i després el Carles Cuní, que també és membre de la nostra junta directiva i que és un tianenc més que il·lustre. Uh -huh. I quines són les prioritats que des d'Òmnium considereu que ha de satisfer una secció local? Quines són les prioritats? Doncs, eh, bueno, un mínim d'activitat, un mínim d'un nombre de socis, una certa... O sigui, ser autosuficients eh? autosuficients al mateix temps que molt interrelacionats amb els altres òmniums i amb, i amb la seu central d'Òmnium perquè som una entitat eh, això, amb, amb, amb focus eh, separats o amb nucli geogràfics separats però mm, formen part d'una mateixa gran família llavors doncs el mínim és això que hi hagi un, un, una mínima capacitat d'organització i d'activitat com perquè no necessitin que doncs, la, el, la casa mare els estigui contínuament dient coses, sinó que, eh, quasi bé diria, al revés, no? una secció local doncs, que ve perquè, a part de fer feina per ells, eh, ens donen, en alimentaran la, la, la seu central, la seu nacional. Que Interpreto que l'avantatge també de les seccions locals és que tenen aquest avantatge a l'hora de copsar la realitat dels municipis en els quals treballen, no? Esclar és clar, ells saben unes coses de Tiana que des d'aquí no, des de Barcelona no les sabem, no? per tant, certament Eh, aquesta interrelació és molt, és, és molt més rica en la mesura que eh, cada lloc saben què és el que volen A més també aquesta idea de, de que participin els socis de cada lloc eh, ells saben qui són no? i què volen fer i què necessiten és una manera d'arrelar eh, d'una manera més realista al eh, país Òmnium disposa de 27 seus territorials, una sí. d'elles és la del Barcelonès Nord, on, si no sí. m'equivoco, s'inscriurà aquesta secció local sí. de Montgat Diana. I sí, suposo que, sí. d'alguna manera, l'existència o la inauguració d'aquesta secció local també ajudarà una mica a descentralitzar les activitats d'Òmnium Barcelonès Nord, que la major part d'elles s'organitzen a Badalona, no? Tens raó, tens d'una banda descentralitzar-la i d'altra banda multiplicar-les, mm -hmm. eh? e, ni n'hi uran més, eh? però és veritat que vol dir que no pel, pel soci de Tiana doncs, eh, trobarà coses eh, més a prop de casa seva que si ha d'anar a Badalona que d'altra banda tampoc, d'altra part, tampoc estan lluny. El eh? eh, bo és que també alguns de Badalona vinguin a Tiana, Eh? Suposo que això també passarà, esperem uh -huh. que això també passarà, però certament el, el sentit de la descentralització és fer aquesta xarxa eh, més i més tupida amb nuclis, amb nusos eh, d'aquesta xarxa amb diferents llocs, donar més protagonisme a... A, a cada un d'aquests llocs, cada un d'aquests grups o d'aquestes seccions. Dèiem que en l'acte la de presentació d'aquest vespre intervindrà mm. el president del Centre d'Estudis Sobiranistes, Alfons López-Tena, i en un context com l'actual, en el qual diversos municipis doncs, han celebrat consultes sobiranistes, parlem de quin és el paper que juga una entitat com a Òmnium en aquest sentit. Bueno, és un paper que no és de, de primeríssima fila, sinó que eh, Òmnium, en aquest cas donc veus també la descentralització territorial és molt important. Òmnium s'implica en la mesura que l'Òmnium de cada localitat s'impliqui. És eh, si Òmnium Manresa estava molt implicat com ho estava amb les consultes amb Manresa, doncs vol dir que Òmnium s'implica. Però Òmnium no s'igeix en general amb líder, de d'aquests moviments. Eh, nosaltres, el que abans et deia, som una in, entitat cívico-patriòtica, doncs la nostra feina és treballar, crear un ambient favorable a la sobirania de Catalunya, no? O sigui, un dia es fa un referèndum eh, vinculant, eh, i mentrestant, doncs anar... Eh, estimulant, ajudant, col·laborant amb tots aquests moviments eh, que, que, que, que s'estan donant i que són una manera de preparar-nos, de, preparar de conscienciar-nos, de, de, de pensar que és el millor que volem pel nostre país. Nosaltres, com et deia, que som una entitat civil, no una entitat política, però una entitat civil interessada per la política... Totes aquestes consultes les llegim com una manera de contestar en els que ens diuen la gent no s'interessa per la política, doncs sí, la gent s'interessa moltíssim per la política, que quan hi han coses que ens toquen a cor, ens interessem i ens hi posem, i òmnium hi som. Malgrat el que puguin pensar alguns Òmnium Cultural no és una entitat nova sinó que és una entitat fundada l'any 1961 uh -huh. la qual cosa us dona un avantatge molt gran que és aquesta de valorar quin ha estat l'evolució us permet valorar-la quina ha estat l'evolució en aquests tres camps que, que voleu, pels quals lluiteu i defenseu que són la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya Queda molta sí. feina per fer en aquest sentit a l'actualitat? Queda molta feina per fer, però evidentment la fem des d'unes circumstàncies molt més eh, favorables que no pas quan es va fundar Òmnium l'any 1961, com tu has recordat, l'any que ve farà 50 anys. Eh, però certament queda feina i bueno, construir un país és una cosa que es fa dia a dia, generació a generació. Per tant, eh, hi ha lectures noves en cada moment i amb això volem col·laborar però sí, sí uh, uh, o sigui, de fet és com si em preguntessis té sentit Òmnium Cultural al 2010 uh, sí, té sentit Òmnium Cultural el 2010, certament Permetem que m'adreci a tu directament perquè ocupes la presidència d'Òmnium des de fa poquet Molt poquet, sí En aquest sentit, pregunta obligada, quins són els reptes que es planteja Òmnium a l'actualitat amb, amb vostè ocupa la presidència? Jo crec que, no sé, bàsicament dos. Un, un que podríem dir més de formes, que és uh, uh, intensificar la, la, la capacitat de participació. Són 21.000 socis, i no cal que tots 21.000 siguin hiperactius, perquè hi ha moltes persones que diuen la meva manera és de participar és pagar la quota i, i ja estar. però hi ha moltes d'aquestes persones que tenen temps, que tenen capacitat, que saben fer coses i que saben coses i que eh, ara com només una entitat modernitzada pel que fa al seu aparell administratiu, doncs posar aquesta professionalitat al servei del voluntarisme dels dels socis. Jo crec que aquest és un dels reptes. Fer més, i en aquest sentit, doncs, l'obertura avui de la secció local de Tiana Mungat és un bon senyal, no? és vol dir més activitat eh, des, de, des, de, des de la realitat, des dels socis d'Òmnium de, Cultural. I l'altra cosa que penso que ens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 D'acord, doncs ens quedem amb aquest apunt final, amb aquest plantejament amb aquest repte, vaja, socioeconòmic que en un context de crisi no ho tindreu pas fàcil, no però vaja, fàcil, ser més no doncs Però no un... estic sola, eh? Som tota una colla treballant un primer, un primer pas, us desitgem tota la sort en, en aquest nou plantejament mm -hmm. i agrair-te doncs, que ens hagis atès al telèfon Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, gràcies per atendre'ns Moltes gràcies I fins un altre. Potser ens veurem aquest vespre I tant que Sí. Adeu. Deu, bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.